Sóhajnak beillő szózat egy ismeretlen rendeltetésű vasdarabhoz, mely a történelem viharain keresztül szép meglapult egy limlommal tele ládikóban, mert se nagyapámnak, se apámnak, se nekem nem volt mersünk szemétre dobni, és az utánam jövőnek se lesz. Túlélsz. Pöcök.